Azken berrogeita marri rugei urteetan egundaka euskal erritarrek tortura kasuak salatu dituzte. Oso kasu gutxitan torturatzaileak epaile baten aurrean iseri eta gutxiago espetxe kondena bat bete dute. Xavier Makazaga duela gutxi berriz aktualitatean boldatu den Matkin Sarazola eta Igor Portu lesakarren tortura kasuak gogora ekarri ditu. Orain, salaketa hauek Europako giza eskubinen batzordeak astertuko ditu. Sabierrek asaltzen digu, zergatik aukeratu zuen tortura kasu oniburuz idaztea. Ba, irabaki nuen oso kasu adierazgarria izan zelako, e, garaibatean e, izan ziren e, daroikoa markagan azirean gegin bat, hain bat kasu non tortura zaleak ondenatu zituzten, baina daro gehieta aurrera kasu bakar bat egon da non torturatzaiek e, zigor kinkoa e, jasoduten. Kasu hori milia behar atzirondar aro eta izan zen kepa aurrerena peta gerostik, eda kasu bakar bat egon e, torturatzaiek kondena kinkoa jasodutena. Egon dira kasuak non Euskal Herriko Tribunalak ezarri dizkieten torturatalei eh, hainbat eh, kondena, baina beti mm, gorenak, hausetik gorenak, madrileko hausetik gorenak, kondena horiek eh, kendu initu, ezagatu initu. Eta, hain zuzen ere, mm, portu ez da, zarazogaren kasua, izan da, azken kasua horixe segertatu dena. Agintari politiko komunikabide paie, estatuaren aparatuen joka moldea ere aipatzen da, liburu hontan. Txarrundoa iritsi zidean, eta intxarrundoa inkomunikazioaren arlauza ganera daidori zitzen jenean, ja, e, ezin zantuten ez erdilea horroatu. Aurreneko mm -hmm. ipeketan donostin, kondenatu zituzten torturatza aurreneko ordu horretan froga ugari eta froga nabarunak zeudelako, horresi edatik mm -hmm. Baina noramadrean, zioneko larago eta amabago emiretzean gehiago e, kasuetan, ba, horarik eh, ez, ez dago mm, estatuak stato aktitualako baliabide guztiak froga guztiak ezagutzeko hori oso kasu bereziki dantzen aurreko hori horretan aurreko hori horretan gainea tortura tusitustenak ziturlarako profesional batzuk horretan sizien engarreko jendeak tortura genero e, pintxo rondon eta urtebetan eta tortura eh zen, duten, zen dira, profesionala dira. Horretan eh eh dutenak eta badakitenak ederkiezko nola aportu pertsona bak e ningun gabe aldiz. Ba, hartu situestenak ere izan oso burtuiskik e, markak utzi zituzten, gaine den zeuden da autobistako etiketak ez ez dut zuen ahi egizatzen zuen lekukoak zeuden gero utzi zituzten markak donostiko forentzek argitagar bida kutsi zuten marka horiek zutela zerik usirik gora zilek ez ez zuten arekin eh? e, em, anque su rocelanse que oye que justice eto que se reciclica y en versorekin que topetibesela madricó barakigu aspalditik se eh, rei duten, ha eh? portu el caso portu sarasola liburua egilaren lizentzia irekia du ahotsak.info.esta bestelako goekunen bitartez doan jti de